Дванадцять. Дві тисячі рік. Бункер один. Бункер 12 руйнувався, і до того часу, як Трой та інші прибули на місце, кімната зв'язку була заповнена перекриваючими один одного радіопереговорами та смородом поту. Четверо чоловіків скупчилися навколо станції зв'язку, яку зазвичай обслуговував один оператор. Чоловіки виглядали саме так, як почувався Трой. Панікували, були розгублені, готові згорнутися калачиком і сховатися десь. Це заспокоїло його. Їхня паніка була його силою. Він міг прикинутися. Він міг тримати себе в руках. Двоє чоловіків були одягнені в піжами, а не в помаранчеві комбінезони, що свідчило про те, що нічну зміну розбудили і викликали на роботу. Трой замислився, скільки часу бункер 12 перебував у скрутному становищі, перш ніж вони нарешті приїхали і забрали його. «Які останні новини?» – запитав Сол у літнього чоловіка, який тримав навушник біля одного вуха. Чоловік обернувся. Його лиса голова блищала під світлом лампи, а на зморшках чола виступив під. Білі брови піднялися від занепокоєння. «Я не можу змусити нікого відповісти на сервер», – сказав він. «Дайте нам тільки канали 12-го», – сказав Трой, вказуючи на одного з трьох інших працівників. Чоловік, якого він зустрів лише тиждень тому, зняв навушники і натиснув на перемикач. З динаміків у кімнаті пролонали, перекриваючи один одного, крики та накази. Інші припинили свою роботу і прислухалися. Один із чоловіків віком приблизно 30 років переглядав десятки відеопотоків. Скрізь панував хаос. Було зображення гвинтових сходів, забитих людьми, які штовхалися і тиснулися. Зникла голова, хтось впав, ймовірно, його затоптали, коли решта рухалася далі. Очі були розширені від страху, щелепи стиснуті або кричали. «Давайте подивимося на серверну», – сказав Трой. Чоловік за пультом набрав щось на клавіатурі. Натовп людей зник, і на екрані з'явився спокійний вид ідеально нерухомих шав. Корпуси серверів і рештка на підлозі пульсували від миготливих світлових сигналів про непідтверджений дзвінок. «Що сталося?» – запитав Трой. Він відчував незвичайний спокій. «Ще намагаємося це з'ясувати, сер». Йому в руки втиснули папку. У коридорі зібралася група людей, які заглядали всередину. Но вона поширювалася, збирався натовп. Трой відчув, як потилицею стікає крапля поту, але все одно відчував дивний спокій, змирення з цією статистичною неминучістю. Відчайдушний голос з одного з радіоприймачів прорізав інший. паніка була відчутна. Вони прориваються, Чорт! Вони вибивають двері, вони прорвуться! Усі в комунікаційній кімнаті затамували подих. Всі хвилювання і активність припинилися, коли вони слухали і чекали. Трой був майже впевнений, що знає, про які двері говорив панічний чоловік. Між їдальнею і шлюзом стояли єдині двері. Їх слід було зробити міцнішими. Багато речей слід було зробити міцнішими. «Я тут сам, хлопці! Вони прорвуться! Чорт забирай, вони прорвуться!» «Це заступник?» – запитав Трой. Він перегорнув папку. Там було оновлення статусу від керівника IT-відділу бункеру 12. Ніяких тривог. Два роки з часу останнього прибирання. Індекс страху був зафіксований на рівні вісім під час останнього вимірювання. Трохи за високий, але не надто низький. Так, я думаю, це заступник, сказав сол. Чоловік на відеопотоці озирнувся на троє. Сер, у нас буде масовий вихід. Їхні радіостанції заблоковані, так? Сол кивнув. Ми вимкнули ретранслятори. Вони можуть розмовляти між собою, але це не все. Трой боровся з бажанням обернутися і подивитися на цікаві обличчя, що визирали з коридору. «Добре», – сказав він. У цій ситуації головним завданням було стримати спалах. Не дати йому поширитися на сусідні камери. Це був рак. Вирізати його, не оплакувати втрату. Радіо затріщало. «Вони майже увійшли! Вони майже увійшли! Вони майже увійшли!» Трой намагався уявити собі тисну, натовп людей, яким поширилася паніка. Наказ був чітким, не втручайтеся. Але його совість не була чистою. Він простягнув руку до радиста. «Дайте мені з ним поговорити», – сказав Трой. Усі голови повернулися в його бік. Натовп, який живився регламентом, застиг у подиві. Після паузи приймач втиснули йому в долоню. Трой не вагався. Він стиснув мікрофон. «Заступник? Алло, шериф?» Відеооператор переглядав камери, потім махнув рукою і вказав на один із моніторів. У кутку екрану було написано «72», а чоловік у сріблястому комбінезоні лежав, схилившись над столом. У його руці була зброя, а навколо клавіатури – калюжа крові. «Це шериф?» – запитав Трой. Оператор витер лоб і кивнув. «Шериф, що мені робити?» – Трой натиснув на мікрофон. «Шериф мертвий», – сказав він заступнику, здивований рівністю власного голосу. Він тримав кнопку передачі і розмірковував над долею цього незнайомця. До нього дійшло, що більшість мешканців бункера думали, що вони самотні. Вони не знали один про одного, про своє справжнє призначення. А тепер Троє встановив контакт – безтілесний голос із хмар. Одне з відеопотоків переключилося на заступника, який тримав слухавку, шнур якої звивався до радіоприймача, встановленого на стіні. У кутку було написано «Один». «Ви повинні зачинитися в камері попереднього ув'язнення», Сказав троє по радіо, розуміючи, що найменш очевидне рішення є найкращим. Принаймні, це було тимчасове рішення. «Переконайтеся, що у вас є всі комплекти ключів!» Він спостерігав за чоловіком на екрані відеокамери. Вся кімната і ті, хто був у коридорі, спостерігали за цим чоловіком. Двері до верхнього офісу охорони були ледь видні в спотвореному полі зору камери. Край дверей здавався випуклими назовні через об'єктив. А потім центр дверей вигнувся всередину через натовп. Вони вибивали двері. Заступник не відповів. Він кинув мікрофон і поспішив навколо столу. Його руки так сильно тремтіли, коли він тягнувся за ключами, що зерниста камера змогла це зафіксувати. Двері тріснули по центру. Хтось у кімнаті зв'язку голосно вдихнув. Трой хотів перейти до статистики. Він навчався і тренувався, щоб бути на іншому боці. Щоб керувати невеликою групою людей у разі катастрофи, а не керувати ними всіма. Можливо, саме тому він був такий спокійний. Він спостерігав за жахіттям, в центрі якого мав би бути сам. Яким мав би пережити і в якому мав би загинути. Заступник нарешті дістав ключі. Він перебіг кімнату і зник з поля зору. Трой уявив, як він вовтузиться з замком на камері, коли двері виламують, а розлючений натов проривається крізь тріщину. Це були міцні двері, але не настільки міцні. Неможливо було сказати, чи заступник встиг сховатися в безпечне місце. Але це не мало значення. Це було тимчасово. Все було тимчасово. Якщо вони відкриють двері, якщо їм вдасться вибратися, заступник зазнає долі набагато гіршої, ніж бути розтоптаним. «Внутрішні двері шлюзу відкриті, сер! Вони намагаються вибратися!» Трой кивнув. Проблема, ймовірно, почалася в ІТ-відділі і поширилася звідти. Можливо, це був керівник, але, швидше за все, його заступник. Хтось, хто мав коди доступу. Ось у чому була проблема. Хтось мав бути відповідальним, мав охороняти таємниці. Дехто не зміг цього зробити. Це було статистично передбачувано. Він нагадав собі, що це було неминуче. Карти вже були роздані, гра чекала свого завершення. «Сер, у нас прорив! Зовнішні двері, сер!» «Негайно відкрити вогонь!» – сказав трой. Солд зв'язався по радіо з диспетчерською в кінці коридору і передав повідомлення. Повітряний шлюз заповнився білим туманом. «Захистить серверну!» – додав Трой. «Заблокуйте її!» Він запам'ятав цю частину наказу. «Переконайтеся, що у нас є свіжа резервна копія на всяк випадок, і підключіть їх до нашого живлення!» «Так, сер!» Ті, хто в кімнаті мав щось робити, здавалися менш стурбованими, ніж інші, які нервово переступали з ноги на ногу, дивлячись і слухаючи. Де мій зовнішній огляд? запитав Троє. Заповнену туманом сцену, де люди штовхали один одного спинами крізь білу хмару, замінив широкий кадр ззовні, де клаустрофобна юрба бігала по сухій землі, люди падали на коліна, дряпали собі обличчя та горло, а з переповненої рампи піднімався хвилястий туман. Ніхто в комунікаційній кімнаті не рухався і не промовляв ні слова. З коридору долинув тихий крик. Троє не повинен був дозволяти їм залишатися і дивитися. Гад, сказав він. «Вимкніться!» Вид зовні став чорним. Не було сенсу дивитися, як натовп пробивається назад, не було сенсу дивитися, як перелякані чоловіки і жінки вмирають на пагорбах. «Я хочу знати, чому це сталося!» Трой повернувся і подивився на присутніх у кімнаті. «Я хочу знати, і я хочу знати, що ми зробимо, щоб запобігти цьому наступного разу!» Він повернув папку і радів приймач чоловікам на їхніх робочих місцях. Не повідомляйте про це іншим керівникам бункерів, поки ми не маємо відповіді на питання, які вони зададуть. Сол підняв руку. А що з людьми, які все ще перебувають у 12-му? Єдина різниця між людьми в 12-му бункері та людьми у 13-му – це те, що в 12-му не буде майбутніх поколінь. Ось і все. Всі в усіх бункерах зрештою помруть. Ми всі помремо, Сол. Навіть ми. Сьогодні просто настав їхній день. Він кивнув на темний монітор і намагався не уявляти, що насправді там відбувається. «Ми знали, що це станеться, і це не буде останнім. Давайте зосередимося на інших. Винесемо з цього урок». Усі в кімнаті кивнули. «Індивідуальні звіти до кінця цієї зміни», – сказав Трой, вперше відчувши, що він насправді за щось відповідає. «І якщо хтось із IT персоналу 12-го може бути піднятий, витягніть із нього як мога більше інформації. Я хочу знати, хто, чому і як». Кілька виснажених людей у кімнаті напружилися, перш ніж спробувати виглядати зайнятими. Люди, що зібралися в коридорі, відступили, коли зрозуміло, що шоу закінчилося, і бос прямує до них. Бос. Трой вперше відчув всю повноту своєї посади, важкий тягар відповідальності. Коли він повертався до свого кабінету, лунали шепотіння потіння і косі погляди. Бликивки співчуття і схвалення. Трой пройшов повз них усіх. Більше людей спробують втекти подумав троє. Незважаючи на всю їхню ретельну інженерну роботу, не було способу зробити щось бездоганним. Найкраще, що вони могли зробити – планувати наперед, заготовляти запасні частини, не сумувати за темним і мертвим циліндром, який був викинутий, і з надією звертатися до інших. Повернувшись до свого кабінету, він зачинив двері і на мить притулився до них. Його плечі прилипли до комбінезона від легкого поту, що виступав від швидкої ходьби. Він зробив кілька глибоких вдихів, перш ніж підійти до свого столу і покласти руку на свою копію регламенту. Страх, що вони все неправильно зрозуміли, не зникав. Як кімната повна лікарів могла все спланувати? Чи справді з кожним поколінням ставатиме легше, коли люди забудуть і шепотіння перших виживців стихне? Трой не був у цьому впевнений. Він поглянув на стіну зі схемами, на велике креслення, що показувало всі бункери, розкидані серед пагорбів, П'ятдесят кіл, розташованих як зірки, на старому прапорі, під яким він колись служив. Потужне тремтіння пробігло по тілу троє. Його плечі, лікті та руки здригнулися. Він стиснув край столу, поки тремтіння не минуло. Відкривши верхню шухляду, він взяв червоний маркер і підійшов до великої схеми. Тремтіння все ще охоплювало його груди. Перш ніж він встиг обміркувати остаточність того, що збирався зробити. Перш ніж він встиг обміркувати, що цей знак буде видимий для кожної майбутньої зміни, перш ніж він встиг обміркувати, що це може стати тенденцією дії, яку будуть повторювати його наступники. Він намалював жирний ікс через бункер 12. Маркер скрипів, коли її ним різко проводили по паперу. Завалося він кричав. Трой моргнув, щоб позбутися розмитого баченого червоного ікс, і опустився на коліна. Він нахилився вперед. Поки його лоб не торкнувся високої купи паперів, старі плани шорхотіли й шорхотіли, коли його груди тремтіли від важких ридань. З руками на колінах плечима, зігнутими під вагою чергової роботи, до якої його змусили, Трой плакав. Він плакав так тихо, як тільки міг, щоб ті, хто був по той бік коридору, не почули.